پیش ыми Dogem ۖ às ndjee ۖۖۖ ۶ ۶ ۖ ۶ ۸ ۖ ۶ ۖۖۖ ۶ ۶ ۖۖۚۖۖۖۖۖۖ ۶ ۖۖۖ ۶ ۶ ۖۖۚ ۶ ۖۖۜ ۶ ۶ ۖ ۶ ۚۖۖۖ ۶ ۶ ۖۖۖ Allah ཙ. Jo ۴. Allah བۖ ۖۖۖ ې ۭۖۖۖۖۜۖ� në lime ti e në edhe belmufrët. Dhe kime thënë se këliber ka përmredhë dhe në vetë në ti e utori hadithë që flasin kryesisht për regullimin e raportet e njerëzë me zvete. Dhe njerëzit me zvete komunikojnë dhe gjindën situatat ndryshme. Andaj në gjithë akëtu situatat përësështë a kanë bëjme situatat mercienias apo të ndonjë sprovë fatkezie të situatave të stresit, madje edhe situatave të relaksit dhe shkave të caktuara, në gjitha këto duhet që timi të kujdes shumë tirojmë raportet. Nuk do të në duhet liguar se në rastin e situatë për shkak të një rrethonë caktuar të rrezikojnë apo të rënojën rapozet me njerëzve duke lënduar tiatë në çmuar për buzë apo çfarë lë formë të do një lëndimi më shkakto dikujt. Andaj labim na ka vënë të kujdesim edhe në situatat e relaksuarit, ku njerëzit dorsta nuk përmbajnë shumë kufive, nuk kanë parasysh shumë gjëra, do kultura nga një të prime mund ta lëndojnë tjetrin edhe nga situata e një thash dorsta raport të mirë, relakset të shndruhet në një ngarkesë apo lëndim që njërëllëherë dhe ndodhë mes njerëzve kjo. Mdaj besimtarë edhe kërë bujnë shaka me zvete, e flasin të vërteten, kujdesin për një tjetërin, nuk ka në këto situata, patot, në nënqmin përbuzje për asë kënd, e forma tira që njërën mund t'i përdurin për të shkaktuar një humor me zvete, edhe përse në një kush mund të denë nga i nga i situatë i lenduar, i një që muar apo i përbuzur që më thanë se pejgamberi saullam përkundër angazhimeve që i ka pasur, përkundër situatave të vështira që ka kaluar në jetën e fortë. Megjithatë, gjente kohë nga njerëz që edhe të bënte shaka me shokët e tij, të, ti, të relaksonte situatën. Dhe kjo është ajo që e bën meshtonin të balancuar. Do të thonë normalisht përkundër situatave të vështira, sfprovave, ngarkesave që mund të këtë në jetë, do të gjendë kohë nga njerëz që me njërsaktuar, kocë saktuar që ti je në dispozim, ti japi kuraim Çoqë ka ndonjë formë të shkakove caktuara, por gjithmonë sikurse kemi mbandur brenda kufive vetëm brenda asaj që është normale dhe e pranuar. E shakaja e pejgamberit sallallahu selam nuk ishte vetëm njerëzit e mbyllë. Pomeim burrat të pijë kur këto merat, por ishte edhe me fëmijët, me gjithë. Ishte i hapur dhe ishte i afërt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga sa ndodhet s'le kërkon hakun e tij. Mund të jetë për shembull prindë i ngarkuar me punë mund të ketë me probleme, mund të jetë mbogë që mund të jetë situata ndryshe, por kjo nuk do të thotë mbogë që familja e tij jetë e pritur nga raporti i mirë me të. Duhet të gjeni një vallë fuqie për të balancuar me situatave që fëmijët i japin mundësi për disponim, po edhe grusi i familjes së tij në punësi dhe ende të tjerta. Çdo kush me secilin duhet të gjeni një fuqi për tja dhe një faloj mundësjetë, një komunikimet e releksuar, jo të gjithë njerëzit të nga rëzit të ngarkoj me probleme dhe me telashtet tona. <kohem> Muhammedin Ali, se duzam të ndronës dhe zërë është shë amëdhën ma i mirë për njëve në gjithë do situatë për dhe në këtë situatë. është një adhijith që të shmetën N.S. M.M. Malik, radiallahu ta'ala anhu, e si fletë për një prej shumë formave të kujdes të pejgamerit sallall për muslimanat, për besimtarët, për njerëz që ishin para dhiti. Enes ibn Malik do thotë është njëri nga ata që i shërbenin pejgamberit sallallahu alaihi dhe ishte i afërm pejgamberit në lishtratu. Enes ibn Malik ka qenë djali i një gruaje të devotshme, të njohur në kohën e pejgamberit alaihi salatu sallam. Islakësin e afërsive Muhammedin alaihi salatu wasallam. Unë Musulejmë, ka qenë në e nësebën Malikë, e cila më nënë ka posë në sprovë me burënë e sajë, burënë e sajë, unë ka qenë Malikë, nëse Malikë ka qenë baba Jenesit, kjo është bë besimtare, ka besu, për Malikë nuk është bë besimtare. E ka lutë aja, disë herë, i ka ofru dhe me thonë, që të biselë me pejgamberinë Alehi Sassam, ka qenë e buhtë me të, për e me gjithatë ka qenë arrogantë, nuk ka pran Bajtë këtë situatë të Medine, s'ka mujtë me lejtë në këtë situatë të besimit, të tezanit, të namazit, të kështë mëra, dhe ka ikë. Ka shkun shama, atje dhe ka vdekë. Ka vdekë fa të gësisht në idhujtarin për besimë, baba i, enës ibn Malikë. Nëse nënë e ti u Musolejmë, pasaj është martu me një njëri të qurët Ebu Talha i Lansari, ka qenë nga Ensarat, nga bosimtarë të mirë në Medine, e që pasaj me te ka pasë i fëmija. E nësi këta e ka pasë, këtë të mjën e ka pasë vlapej nona, apo se nona e të martu, on, burisaj, mosbësim, pej, pe tjë është martu dhe onë <të> pasë si që buri saj ka vdekë në mëzbesim dhe ka vdekë lërkë pej ty nëbë. Dhe këtë jallë nën ka qeni vogël dhe kalujtë si gjithë fëmi. Thatë e nësi, thatë e nësi rrëdhjallatë të ala nëhu, thatë kanë në biju sëllësum le ju khali të të në. Dhe gjënërisu sallam shpes vënë të na vizitante. Përzi e më ne ishte ishte njëri prej neve, i familjes tona po. Që nga afërsia që kishte me neve dhe nga, do të thon, vizitë të shpeshta, ndatet mi thon vëllaut në situatë, i thon vëllaut, këtë vëllaut të vogël që ne se ka pas dhonga, nona. Ka pasën Omer. Ka pasën në Omer. Ala. E kuj ka pas një zëg të vogël, si fëmijë i kalujt ma të zëgën e vogël. Lëj vremqi i vogël, ka qenë, edhe kanë ngordhë, më mëndë cakëtu. Unë vremqi punë fëmija, dhe përgjami nësëme ka pa të mërzit shumë atë fëmijën, ka pa që ka qenë, dhe onë, i pikluar nga ngordhje, vremqi ti, e gala fëmijë të qikjo, edhe i ka thonë përgjami sëme, ja, Umejr, ma dhe falen në gajrë që a u po punë ati nukajnit, që a ndodhi me te po, për tja zbutur situatën, për ti ofru afërsi, për ti qilë më habet me te e kështë më ratë. Këtë rëzmetim të nërëzën është i shkurt, dhe është përfaq një përdishmëri të pejgamberit sërë Allahu Alehu Sallem, si e të nëtaj, si është e i ofrëtaj me njerëzit, Nësi gjinë të kohë edhe përtu situata që njerët të, të ofrante atë butësin, atë dashamirësin e ti që e kishte begatuar lao gjëllevala me te. Si transmitim, mund të duket i rëndam të, ka po një fëmi, ka ngurë një vremë, qabon një vremë, që qaqa përtu. Qa, ne mund të duket e thjerë si transmitim, sa që disa prej njerëzve i kanë qërtu, transmitu të aditit, djetarë të aditit, që e kanë përcilët këtë njëjarje. Në tonë pse që ha ditë po po po po po çka ka këto apo një fëmijë, domethënë, një vramç që i ka ngordh edhe i ka lënë vonë çaboni vramçin. Edhe dietarët po më u tregu se ky rast, të çdo rastit, ti që ka me peqamson është rëndësi, do i kanë kushtuar vëmendje ë edhe transmetimit, po edhe shëllimit të këtij këtij të këtij rastit. Do vetëm të këtij rasti. Gjora st dietarët e mruar me përcil por edhe me me domthon e, e, e shtjellu do të nxirr dobi që ty shkon mendja korrë tot. Andaj për këtë hadith dietar ka nxirr më tepër se 60 dobi ata. Si më shfaqur ai mullah i ka ofruar 1000. Ose ku i ka nxirr tu? Habitatsh. Me pa çka ka dhënë dietori nga çka rasti ata. Omer çka ka bën? Nuk e gjej raftan. Po për treguar domosë dronozën nganjëre ka, për shembull, shpjegime, ka çështje që nuk ta dukën interesante. Nuk ta dukën domethose. Por ato kanë mesazhet më janë. Se njerëz të ditur, njerëz të mençur, njerëz të urtë nuk flasin kot. Ta mund të flasin shkurt, ai mund të thotë diçka caktuar. Nevë nuk duket të pa kuptim mirë, po qoftë analizon, del diçka për të sa japo. Prandaj, kur bëhet fjalë për rastet e këtylla, kur bëhet fjalë për tas më duhet të klanu, duhet të mëson. Et çka dashëm të themë është, et çka ka këto. Duke e bartur gjithmonë, domthonë, ë mangësi të palë të tërëu. Që rreth vetë ndodhesh, këtu më sy kodit çka se kë nuk flet bashkë shto. Po pson se e kuptoj është problemi të tretë. Kur të më le të pastaj ia vetes hapësir për të kuptuar gjërat, jo për të mbyllë mundsinë të kuptoj gjërat. Është një rast i thjeshtë duket, por sa dispozita i kandidatit vetë piksoj të habitesh apo edhe në kapitinët e fikut domonë, qërëtë juridike, regullat, dispozita, bandës, bandë zbandë kanë zirë, to, apëton ma dhjim në qërëtë regullat që kamë me odhëhetësin odhëhetës e shumësil në qërëtë edukatas moralit e shumë e shumë tjeqë dalim për e kësaj, apëton doonë, këto e nëjësë të në, të kartë pejganës të na, apëton mirë e nëjësë e ka pasë nonën, qështë kartë pejganës të e gruë e hujë me naj ka shumë gjuxkarda për shemb. Pastaj për shembun çysh ka lutë, ky djalmë një vramsh apo ka një rregulla, apo më luf fëmia me, me gjalëza gjalla s'bën për shembun, që mund të ngurdh. Dispozita që dua të them që fejë i on është shumë e pastër, alhamdulillah. Prandaj, koha që ndër shpjegime të caktuara mund tjetë të jetë një vendim i caktuar që ne nga këmbëstrimi i on, nga kapaciteti i on intelektual, nga aftësitë tona me kuptu mund të jemi të kufizuar. Mirë po njerëzit nuk janë të këfizu asina, janë thëlu dhe esheti këtu dhe bon mundin e djetarëve për të shpjegu për të nëzirë edhe atë dobin e fundi qofte për një shkronje diku në vëndë, që asë që mos me me te pa përpëmumore pashtjeluar. Andaj nuk duhet me nëmvjërsu asë një unëzim, asë një mësim që vijen nga djetarët, e nëveq ati që vijen nga kua pegamberit, së la pare, në nëzër, dhe samë kjo është e para, dyta gjitha sotë në kët transmetim edhe në kët shëllim të dietorë që përmenda, shohim eh eh lodhjen mundën që e kanë dhënë dietarët on me asistoris. Për më s'piegu Fëdna. Prandaj nga vlerësimi i këtij mundë është me respektu, me respektu fjalët e yna. Dashë, jo rëndërë për shkakun ana shkallon dietarët që ka ka në dijetarët së ka gale, unë më në në kështo, a ma ku a ju në shë kështot, e se dijetarët së pë po foli për do punë, për shumë, nuk dhe që ka foli heqa për të. Në ndonë dhe për citata së këtuarët, o, e që kështë tje që kejt për debatuet amat dijetarët që ka së po flasin, ta shë, ti ku e din dijetarët o në ku flasin, me suta, a do të të të të të të të të të të të të të të të ta kanë akademie kanë takime kanë kanë vende ku shkruajnë kanë libra ku votojnë ai përcjellët u atë denti ato ku janë ai nuk është kaq të thjeshtë me thonë se po flasin diëtorët po heshti diëtorët po bojnë kështu ta flasin mirë po pamundësia po që t'ju hapen gjithë ato diëtorë që s'qlasen apo të bën që ti mos më di të këtë punë apo andaj nuk do të më nxituam elhamin e ajo se t'i barë t'i t'i barë këta gjithmonë këtu më kalon dietar njerëdishum që kanë qenë të guximshëm, që kanë qenë njerëz, domthonë kanë pasur ikallon të barë kotala, do të thotë realisht janë mundu maximalisht me shpjegou kreetat do çka njerëzit duhet. Pse njerëz pastaj skania pas mundi më minimal me kërkupullë dikon diçka ose siom për shtat çndrime të dietare atyne ose kanë dashur pa asnjë lloj çaje selektive që të marrin ku ti pëlqen dhe më lën ku ti pëlqen, kjo problemi njerëzve mirë po dietor ka shpjegou Pra sa ka ditë kanë mujt. Dashur që kanë bu libra, ka shub libra kështu rraba. E kanë, jo është se thecusë më vërtet, kë kë çësia njerëzve nxituan apo për të etiketuar, përshëmë dietarë, apo xhallarë kështu rraba. Sa so flasë, s'po bën, s'po punojnë kështu rraba. Gjithmonë ka opsionim atë, po normal, mirë po, me kësi vendime të përgjithshme, me kësi rënime absolute, nuk nuk garantojmë rësi as të mund me insulinë mot. Me insulinë Njerën shabë duke diskutu me njërënën dhe tha për në qërë tëfsirët në në gullimë ton të tëfsirë në të të komendë kurani tha e tha, këtë aspekt nuk kom gjitë tëfsirë nuk ke gjitë tëfsirë në qëfar gjuh e kërku tëfsirë, Shqipë që është lip njerën tëfsirë Shqipë? apo edhe konstaton se skuput të vëshësh më vonë. Të vëshësh më gjua raba prapë. A dheçi nuk ka aspekt, nuk ka aspekt që mund të më atarë, imru, u ços komentimi të Koranta që, që ska lira për thave. Nuk është më gjithë. Dhe torr gjithçka e mrun ka gjithë aspekt më u ços koment Koranove. Të çir bibliotekë posuna. Lakën e lira të posuna. Andaj edhe kështu të tërzmë kan çka kan kanonik kan që e që e të smetojnë? Vram që e dhe fëmija, përnë. Ove që, të vram që e të fëmija që si libra për të dispozita, kër të vyjnë ty mandejmë e që të të kalëzën që i shumja përnë. A në e të rëzër kërkotë respekt mundit, që e kanë në mundit edhe edhe e kan kanë bashku ditin me natën, e jetin e kanë sakrifiku, në lodhje, në angajem të vazhdoqëm, me të smetu me besnikri dhe ndeshmeri maksimale gj Edhe gjumin si ka vlej ka, ka e të smetua dhe gjithë shka të smetua. Për shkak se gjithë shka kompësim, e kuptajnë se kupte blemijaj, me unë të smetajnë. Pas a vjen dikur që e... e zbulane, e hullumëtanë, e shtjellane ma teper. Në regull, mirë po, onë e ka me përcil. Parandë shërë me të feja në, në shijet e njerëzve. Që kja di, s'pas ka fosë, s'pom do, këtë leja onës. Që kja ishë për prezitin apëton? Në kë kja për sh Çuq hayat ne keni as çanavi kët po rro. Ti përcjellë për lo. Ti ti se kupton kodin, ku shë kupton. Ti ty s duhet, dikujt i di duhet. Prandaj pesnikria tas mtimë dorë të marrë romantse nga ana dietore tonë. Është as për çdo lavdot, për të bërë do vazhdimisht për ta. Çka ka sakrifikuar sa janë lund këta as. Dhe lund vazhdimisht është sot për jetë tuzimin e duhur. Gjithë ato hallakaman, këto, këto paçërsi që ne po kalojmë shumë situata. I gjithë dokumentu, dukupërpiq. Nga njëre duke edhe mos në nëgut, nëjë nëgut, nëjë nëgut, nëjë nëgut, e përses podelë, për e të njëre, se duke qërësi, duke qërësi, duke qërësi, nuk bo bashkë ashtot. E të kjo është gjithë kërë. Shka përshambull, ne e patëm një, ne e patëm një, një pandemija, bo. një virus, sa ju desht, këso i shkendë, se ka gjvilluare, kështë të me gjithë një vaxin që, halak kontestuat, o, o, o, kom bashkë për qismu Po kuen dietare, kuen shkenzor. Nuk ka as të punçi. E lirë më për çështë më dhore. Dal diçka rre, nuk kanë paqartë. Duhet studim, duhet vonim timp, duhet çrsim, apo prandaj sabati më ard me email çndimi dietare çka ka thonë apo. Që është se nuk e leta, ka pasheteta. Prandaj më pas rikallon të para kutan. U kujdes një edhe më së magjikum me, me me kapaciteti. Sot dinai ku tonë që ke duhet më di çaj qa çaj. Jo. Ti as jo shumë e thellë, prandaj e katasmetu ka çersje çfarë ka bën edhe Çfarë do bëj këtë dietar pikësoj, është shumë top. Aja që më ne na intereson këtu është pikërisht për çfarë Buhari ka përmend këtu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domthonë e ka drejtuar me një lloj, me një lloj domthonë e çosi për ta disponuar këto djallë. Pranë për, për, për shkakun për këtë fmijën që i ka pasur 60 ditë ai sonë fmijë që s'ka ditur ku shpiflet, fmijë i cili it's leave me domethon uh, sa bëja kshab kani për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çu ka ndarë ashtu ajo është edukuar kët frym është edukuar me respekt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam por më e ky njerëz kaçi i madh apo ja bën det vremçin sa është kë për fmijën interesante do ke ignoran çka boni kë thot pejgamberi mund ka vet çka ka bëu vremç apo ashtu është domethon sa thon as domethonse nda e shre që Bukhari këtë i ka përmejnë për në të guqinë pe kam sëmë edhe këtë situatë gjenë të mundësin që në formë të shakas me e disponu dhe me e të jetu një piklim për një thmija, pëtëm ndarëma një piklim një për një mërdi që ka të për medikon që është halama seriosa, pëtëm gjithashtut nga e që mojnë të të ndëllëzër është edhe mëdëstia pe kamberit të anë i sëtët o sëm për kondër dhe mund, angajzimeve, punve, popozitës që kishte, raspekti që gëzënte, nuk e për nga të kje që të i shtijafën me fëmigët. Sa që përmenin sahabës se ka ndodhë që, nuk e nejt për nga mërësa më ardhë një kush vajzër e re, po më nejër e re, endë ndërsa pa arrit adolescenësën. Edhe më thonë, oj, në ndërborellot e komë të problem, për së në të kaza i këtu. E u qupi në e s ka ditë kë shumë ka qenë i ofertë. So ashtu të Lozër, afërsia pejgamberit që ka pas me njerëzit, na sfidon neve në afërsinë tonë familjar të tonë apo. Ato që ka pejgamberi në komunitë, me vonë me fëmijët e tij, radhini sot me fëmijësi në banë apo. Ku që ka ditë për të tjerët pejgamberi sa selam, por sa njësi së sunëjë me fëmijët e tij apo. Me ia buni dert. Po, ju ka pyet një lojë dhe ka bëu diçka. Ataj se të Lozër që komune për i Lozër Nuk kështja e lodës, është e emocionit, është e dignitetit, është e karakterit tina. Në nda ishte jafri, ishte pejgamber, në nda ishte modesa. Njështë nga që marën të, të ndërmëzër, është se... Pegamberi sallallahu alaihu sallam, Me këtë cilje... Me këtë cilje... E, të regonë të shokve ti, Se... Kujdesi për fëmiju nësad, Në në kupton, në në në në në në në në në në n një rritje normalet të ti dhe afarsit të i me të një njësë e rrështët. Shumë për shambu sot prendë anë kohën se nuk kanë raporte me fëminte ty në bëmë. Në nësë fletë, nuk, nuk i doke në të rrështën me dalë me të edhikon për shambu. Nëse bësh në pytje, kërë kom pak maj vogë, lë ke pasko për të jo. Ka kalu koha, bëmë, të fatë këtësirë, të bëmë kur dozhni u gjin kur dozhme kompranti sekond pardis ska posku tash kur ti ti koha ko, is kokon qrcë investimi për fëmit në vëzhdi është investim për të ardhmen shumë duket në kanelën bankierë për buse çaj dhë fëmia 30 vjeç nëse ka 30 i bon më anaj këtu u qujti më edhe ka sahabë që ka transmetuar di thë profesor çu i ka transmetuar kur ka buj 20 vjet ama ndjorë ka dhukur kur ka mos 50 vjet Dhe, e mojn men, pejka nërë e, e bënd të këtë. E pes veqarë mojn men, amë tëtë. Pëse s'dinej moment me shprejnë është ta, në qatë ku me të të rizmutë të të rizkan, am të shka është ta, amë tëtë. A ma e kujtanë. Andaj do të kujtesi veqanë për shmirën. Ty do këtë nështë ta ju atraktive, ju interesantëme, mirë po sot afersejhut e me te, sot një le shakoj me te, sot një le me te. është dhe me thonë se për të shumë, shumë nesë, shumë në, shumë në. Andaj, Për i një investuar në të një në fmi për të arme, për i një. Shë kur, kërë kër, në ditë, kur është, kur ka ndodhë. Në sot e flasim, apët, su harru kërë asët, këtë kër, qasje për i një pejga mëritë, sa së të dhe me, me Omerin, apët. Gjështën nga e që marim të të rëzër, nga uzime që marim këto, është se fmi ha e kanë natyrën e ty një, apët. I kanë kërkeset e ty një, apët dhe duhet mi u përshtatë kërkeset të tyne. Për shambull, e, Umeri ka lut me zakë. Ka lut me një zakë. Ma arë me thanë, me dinja është rrëthume, në këne mënafika këto, është jo thëmija për jepë një zakë me lujtë, apë. Ashtë kja e le gjekshme? Jo, apë. Ka një erë që mirë më punë serioze, ka një më punë me... Fëmija dënë kërkeset të ty. Gruje i ka kërkeset të vetë, apë edhe e kanë përsu kërkesënë. E kanë ndonë zogën me lujtë. Përndaj, gjithë kush e ka kërkesën e ti, e ka nivellën e ti të për okupimit. Nuk dohet më imponu kategorive caktua të caktuar të njerëzve, apo, për shambull, më imponu seriositetit që duhet të nga me pasat. Po, për shambull, nuk këpët, për nga me kërë familjari, ose burin me grun, ose për shambull, dhecëat, ose të... Njërë të kanë në kategoritë në nërëshmë apë. Gjdo kategori i ka së vitat i ka në kërkesit të vetë. Për. Nuk duhet ta është përshka, këse ti në këtë kategoritë mi hajim përnu fëmijisë për shambu një situat t'ilë. Ato e re me lujtë. Ato e re mu shvillu, apëta. Jo, jo, jo me, me, me s'cil situatat që rrarrisht krej shërë qëtë e mobilizën me në një një nivel të saktumë në disponimit. Për. Këse kjo nuk i përbaloj Jan profesorë, jan natyrshm Allahu te bardh i ka krijuar që me dash për shemb stolin, me bukurimin. I dhan çështot apo do ndronite shtëpisë, do me ndruka pak. Çështja e natyrshme. Po mund të kalon kanë ndenë smundje, lakmi, mund të kalon. Po në sens, e natyrshme është. Ti s'do të mposhtje për shembull, apo se ti je burrit, po përbëj diçka tjetër apo, çoftë vllai ka ndaftën. Tashmë i da, Tash imponu për shembull, më e punu, përshtytet tua, gjinisë mërore është. E pa ndjeksmad. Allahu i shikoj kë fëmiu pse kjo situata kë ka, ka pas zvarfni kur pejgamberi soll. Kan pas problemi me bajram me munafikat, me, me kan, lujt, përra, kan, lujt, kan Medine, përra, me fiset arabe. Ama fëmia kanë luajt. Fëmia kanë luajt se kanë bëu situatën me dinë për shkak të vetë po ful për luft, për profika. O Allahu tan, kan vol kush gado me vol, ama fëmia kanë luajt. Kjo është kjo është ta etë që na mëson pejgamberi soll që gjithmonë duhet pa asni hapësir saktuar kur njerëzit Zhvillimi tani normal apo. <laughs> jo më moat një gjendje të jashtëzakonshme. Gjithmonë panik, gjithmonë ngarkesa. Po ka situata të mobilizimit caktuar të rallë apo në esencë do të më hap papësinë esasatë. Donjë të më zhvillon aktivitetin, apo donjë më studtja. Edhe kur të zhvilluohemi, dhe kur sësli e merr atë që i takon, e kështu me radhë, Jesus më ia përpara. Dhe pegaosëm e kaqon zukurin, ka, ka lutja, kanë godit çka u buni puna tinka. Dhe gjithë nga e që djetarët në kam përmënë këtu që kanë marë, është se vizita e shpesht ndaj disa njerëve caktuar, betësa e fuqizënë raportin, ndërsa vizita e shpesht ndaj dikujtë komunci e zbej raportin. Që si ka pegamberi së o sëllëm, që ka vizituat gjithë të familit që të shpesht apëm, kënë karit i ka vizituat, Por ka dalu, dhe kjo dalim nuk është bëmë baza, për shambull, baza e, të përfitim materialim. Nëse, umu së lejmi, e, ka që varfër. në varfërën, s'ka shku të ata për në impozitë. Po, kam pas rrasë specifik, kam pas rrasë specifik. Dhe pregambirës ome, kam pas po që kanë nevoj. Dhe thëtë, e njësi, e bënd të shpesh. Po, që i bënd të shpesh, nuk jemi kuptu që, do mënë, nga një muqën me kone tepërt. Po, ka situat dhe kur të dikush, do të me kone pak ma i balansum vizita, se shpesh ka mësi, përshamu dhe nga rëkona. Përsham, Ibn Mesudi, radiallahu ta'ala nëhu, kur ka shkun kufe, ma nëzikës përgamberit Alehi sështë, ka shkun kufe, dhe ka posta kime talë gjithët ajte. Në njerëzët, ju ka folë për fi i ka shpiku, i ka thonë njëni, No, ma më kemë me në më sipër shoku kim çamë në absolut të përfetë. Ka thonë që ka që është për ju vetëm, se shpesh llodhën japin. I kanë jofti për sodë. Ka të kusht li të dërzit për ditë, apo ose ap. ap. eufori, ap. apo unzehëm. Si djanishti i polës sa që zgjen mhapën. Apo, andaj nuk nuk mirë në ndiminën pas të euforisë. Pas të do jo, të ë ë çifëve diku, doksa posë, jo, mota janë ato. Kta kanë nevojë dhe kët vendim e kanë respektuar sahabët apo. Kur kush ka thonë atë e, e Resullullah po shkon te nesi çpesha me tëna, ka ditë me qsom. Ai gjithmonë ka pahakun që ka nevojë. Kush ka pasur një përpyetje, për ka pasur një përsarime, ka qenë për një hapu për të gjith. Mir, po ju jo me të gjithë ka pasur mundësi më koni një ofert njëjtë. Ska pasur mundësi, ka qoshte pamundsimë. Nëse të gjithë kanë pasur nevojë për këtë avësi, njësi kush e ka pasur nevojë dikush apo. Pra umë seri më ka pasur provë. Do ka ste leçë burri i saj më u largu me vdekje, mos besim pofton. Ka qenë situatë vështirë, ka rritje etima, ka rrit, rrit fëmiave. E butanë në shtëpi burri i saj që është marrë me te, ka qenë një që ka u thur shpresë. Ka pasur thimit me shpresë ta për shkak të tregtisë, pubë oksimrad. Do no, e grua çfarë që ka robi rrit fëmi të vet. Ka pasur vetëm për një ngushëllim, për një vizitë. E pikëmas nuk ka pasur as për një gjysh dhe ka pasur afërsi familjare me këtë grua, e ka vizituar më shpesh. Por Dikon është ju e jubar që shtobë. Duhet të tem që nuk duhet me venduhet një standart njëjt për krejt. Ka dalime. Por për të dalime du nuk duhet me bohën me bazënë interesë materiali. Jo, po me bazënë do një interesë saktuar që i duhet njerëz. I duhet njerëz. Por në dikush thirë i përriqës bërë kja tri herë. Dikush tri herë thirë si përriqës pas njerëz. E pse kështu scoha? Dhe s'ka dilemë materiale apo ti ato më respektova? Por shkaqse dinjini pse këto, e pse këto? Kta kanë uimati për për trajtim, kta mofuën një herë ekskluziv. Atë shikova ky rast, ti a më kupton këtë mësim? Për njëram që ti kupton rregullat e komunikimit me shoqërinë dhe me me me rrethin që që të rrethona. Jo se ti më gëngëmeri s'oshem të bëj Në, kët, në këtë të tërësmetëm, dhe mëhon, në mëstan që vizitat në njerëzit dohë që të japër mundësine ofrimit të mëdillë e shambullit. Njeri ku do të që shkon? Nuk do të tjetë tjersë, veç nej, veç kafe me pijofën. Jo, do të kemi mesaj, shkon këtu, jo me full veç. Dhe mëhon që me shkume jo full njerëzit, jo, kasënë nga njerë përshamo, vorë ndonjë çeti të jeti tepërt. Por ku do të shkon milion gjugë të uhom? Çysh milion gjugë të uhom? Për shembull nëse ti e i ki parfum apo do shkon me rremë net kur del jetë i rabrë. Po. Edhe edhe vizita kur del ti çfarë erë po lënë? Çfarë gjurmë po lënë? Faut Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu On insistoi që nëse një nënjerën më mu 30, një një më, më vret një që mjë mjë basë, mjë një jetë në të tjetën. A e kupton? Një dekadë më mu 30, më vret që një jetë në të tjetën që kanë jetë me bla basë. Me mendim se dhe usim, ne xhill në procesi që i ka buar jetën. Andaj bizhaja ti apo dikujt na, apo çfarë mesazhe luan, çfarë era luan, çfarë gjurm luan. Pandaj dietorët na ka mbsur që një kush qon dikun do të me lënë gjurë me para, dhe dyta, do që në komunikim me njerëzit, me rrujt, me rrujt fenetin jepë. Shkan ka njerë dikur me bo, me bo përshamu zhveret, edhe mushës gjuna api për gojimit të thënë. Ako këptim kja? E edhe pastaj, realisht, realisht, në vendës që tjetë shambulli mirë, jetë një arsuetim për njerëz me bërë keqa, thënë. Allah në rrujtë. Pekazin ka do të ka shkut të kënjerëzit, kështë ju ka në të smetime për shamu, ju ka thënë, ku e ke një vendin që i falin, jo? Dhe më një falin në dhe vend shpis, por është mirë me pasë një vend, më të përsa që pësillaj gjemije shpis, në qësh i dhomës dhe kërë në pjesë dhomës është mirë, që me da këto falim në amëtë apo do të sinë më dashprit vet, përshëndet dhom një dhomë të vogël ose një pjesë dhomës, nëse ka mundësi se këtë shtëpi është vetëm për mua fal, pa lëm, ska diku diçka të këqe. Po, pa me pas mundësi, me pas një lloj falturesh spis diku navon. E ka për të paktën kufol, ne kanë të çojësh folën. A spi e vogël uçi ka folë dorë çata. Shfrytyne, apo për për atë spis edhe për më vonë që këtu fal pengambyrë sa sallon. Shkua, ka leon gjithë mira Aja, aja për shambull të ashtë Kji të të të të smetim, o shku, kërëni të peka të të të të të të jasë, ku e nuk e nuk e nuk e në që e në hongër Kësë, ku e në harru kja Ama që e në metë O që u dhe u falë që të atëm Përndaj, jenërështë mi, shkua, i ka shku i të janë në simë mali që e në që e në kametë Dë e a dhe që e në kë e në hongër kërë e në këtë Herën e kalimur kur ka shku, o falën, herën e kalimur kur ka shku, gjithë mund kur shku, len diqka, len një gjumë, len një përrosi, len një të mirë. Kësa e radhe kur ke, ne lehe dije që të pjesë. Qësa e radhe, gjithë mund bëhu, bëhu në më, në më i freskët, atraktiv, në ndajjat, në takimet, në vizitët të tue që e bën me, me, me të tjerët. Këse kjo është pandu shima e që e, e, e bën me sëmëtarën gjithë mund pasaj të kapshon, të mirë, të afrme, Ju i në nej, ju i në shpesh, për të u IT për të ndajë ajo i gjatë në mohbete. Ëmsoh të përzisësh pash, ka qenë motor peqomse. Pse më ndajt me ta me or, duksi mërzitafon. Peqomse mëlet me ta me me, me dit më ndaj. A kish mërzit? Jo, apo, gis ka komas atia. Atë do të thotë ndrolloza që çdata këtu që i përmenan, po, dhe shumë që mund të përmenan janë raste që tregojnë dhe inspirojnë se çu do të kultivojmë raportet tona. Vizita tona, neja tona. Kujdesin, kujdesin, edhe këtu dietori kanë marrë mos haroj këtë, këtë përfund. Shikoa, kujdesin për për vijet e fytyrës, apo. Ku e ka ditë pegamson për, për për umerën? Ku e ka ditë? E ka pa po të merzeshun. Po. Prandaj e kanë thon dietarët e hashëm se nga nga uh uh Nga raport e mira me zvete ashtë, ta ledzëm një ejtetin i fëtyur, apëta. Nga raport e mira ashtë, e ledzëm fëtyur, apëta. Nga njëri, përshambull, më mërë dhejëzë, një në nga rëkum, apëta. Nga do s'pëndu të korë që, apëta. Nga do s'pëndu të korë që, apëta. Nga do s'pëndu të që, apëta. Nga do s'pëndu të mërëzë shumë që ka ndodhë. Nga do s'pëndu të mërëzë shumë Shet, do, do, si flatkosh. Ja se, se hap, se hap në fjalë, si po mundsi e mu feta, çka kanë thotë, ç'shkan do. Ne kom pak më do të komunikojmë këtë aspekt. E ka pa të mërzesh nuk po, kanë çapo. Çka kanë thotë, e ka pa kështu. Do të them që na duhet më tepër pas me evërit një jetë, me ndinë një jetë, më shum. Më shum dëshmëri, më tepër me evërit që ekziston një rivë diçka këapo. Spo vian që ni një omnë jam i diçka këo ni raba dorti që jamon jamis më vreksose që soshë, dikot, dikot, dikot të sinjë po ndonjësim ata ki yjë doli në gjap a është që sosh diku që ai kanë duhet njerën intereson a duhet të ta kultivojmë këtë ndjeshmërinë e të vrejturit me vrejt njërin ftyrë me vrejt njërin lvizje me vrejt njërin gjest me vrejt njërin o kam shumë dot vëzër jam shumë bashku ti kur vazhdimersa arkë sku shikoj këtyre detajet mund të jetë i parancësh por e ka duhet atë apo Saar ke shku të filoni, përshambull, gjithë mund, ka qenë një mënyrët saktu me e më bushe së të tavullinë, ka pasë këtë, ka pasë këtë, ka pasë këtë, ka pasë këtë. Që ndyre që përshkanë, me shka i sëkë pata qëtë, për përshambull. E vrejnë këtë përshambull. Sa shkëpaj, e ka në stikletaj, nështë në ta, diçka ka shaktu që që, që, që që sofre e pasur me sështë mu. Apo? Alla, më s'ki problem brën dallimet ndaj apo për shkakun e citatit e tij dhe prandaj këngjeshmëria është e kërkuar apo që e ka pasur pengëmbëri sa dos sa vallona fal gjithna kemë mungësinë këtë aspekte e kemi të mangët kemo përsuhu mu përmirësu mu po alhamdullah që kemi këtë rast tek tuzime që ne ka brën diëtorët en kodë tyre pasoi forcohemi përmirësohemi dhe dhe bashkunohemi dhe dërtojmë raporte si duhet apo prandaj sikon di rast po po nei shumë po nei thjesht na duket asmeti në ivram që po shumë i pasna apo Por ashtu ende sa veç për udhima që mund ti morim se ka shumë më shumë gjëra që et dietori ka nxjerr tash, në kuptim juridik, në kuptim moral, edukativë shumë më shumë, shumë të tjera. Andaj ky është pejgamberi Sallallahu. Dhe këso du të mëson fëmijën ton, de vetën ton për këtë burr të madh, të jesh shembull dhe të, të modeli i on, që s'ka qenë ai familje, njerëz në vizita, e në të tjetëm që ta ndjekim rrugën e tij, edhe të përmirësohemi në përputhje me udhimet që Allahu xhela ualeja dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kjo është për kat takim sot zotit publift falënderit për vërmendjen për sabrin për përsëlljen e allahut na takoft në takim të tashmën hare të mirë sallallahu ala muhammedin wa ala alihi washabbihi wasallim ismi kthe